«Зникли назовсім. Отож, я врятований». Я чув, як навіть пововтузались біля дверей, мабуть, спробували поставити їх на місце. Як бариш гризнувся до когось, щоб той проходив і не витріщався, бо може схопити по мордасах, а то гірше. Як чорно лаявся коляр, Алиси сказав, що «Хрім з ними, дверима! Хто там шукати буде? Очевидно, малось на увазі їх, нападників». Нарешті все стихло. Я ще виждав трохи, може навіть хвилин п'ять земних. Тоді взявся відновлювати форму повернення. Спочатку, звісно, в людську оболонку моє попереднє людське тіло, бо так простіше відновитися. До того ж, у справжній своїй оболонці я міг, звісно, навіть вилітати у вікно, але хто знає, як би реагували ті, хто міг мене побачити. Щоправда, на мене у людському тілі могли чатувати десь унизу при виході з будинку ті четверо, а може й один з них. Зрештою, я можу вибратись на дах будинку, а вже звідти моттєво перенестись простором до того місця, де чекає мене моя Еліс Мір. Я відтворив усю формулу. Замкнув її в уяві вколо, як мене вчили, але нічого не трапилось. Ніякого перетворення, відтворення, нічого. Тільки знову ледь чутно забринів кришталь. Мені навіть здалося, що добринить... Не тіло моєї теперішньої оболонки – вази, а кришталь із тієї, що стояла поруч. «Чому не відбулося перетворення?» – запитав я себе. Наказав собі не панікувати. Спробувати відтворити заповітну формулу ще раз, спокійно, послідовно, крок за кроком. Я спробував знову перетворитися, тепер в Емліона. Формула, звичайно, була складною, включаючи в себе найвищу математику і надорганічний та органічний синтез, зашифрований також у формули рівняння, і те, що в нас називають великою космічною науковою магією, і нарешті з'єднувальний ланцюжок, своєрідний суміш надчутливих вибухових речовин, до яких додавались поетичні філософські сентенції. Присутність останніх у, у формулі відтворення чи повернення називали, як кому більше подобалось, у мене, відверто кажучи, викликала подив, але вчитель пояснив, що саме вони чомусь і були тією і ланкою, яка, власне, зробила цю формулу великою всемогутньою формулою повернення. Чини, здається, його звали Порданніор Мартвердуревс, який здогадався, чого не вистачає формулі, аби вона запрацювала, отримав найвищу міжгалактичну відзнаку імені Оргема Великого. Я відтворював формулу і раптом, десь вже в другій половині, на місці, де хімія поєднувалася з одним із елементів великої космічної магії, збагнув, що не можу пригадати, як з'єднується одна з органічних сполук із математичним записом магічної трансцендентальної речовини, тієї, яка повинна була започаткувати, розпочинати наступну уявну реакцію, важливу для продовження ланцюжка реакцій, невидимих, але таких, що існували у найвищій реальності. Образи тих цифр у якомусь там ступені в поєднанні зі знаками ніби й поставали і в той же час розпливалися. «Що ж це таке?» – спитав я себе. Відповіді не було. Ще кілька зусиль, кілька спроб, кілька комбінацій переставляння цифр і знаків у земному, звісно, сприйняті, бо по-нашому це називається інакше. І я зрозумів, що пригадати не можу, що десь таки помилився, щось забув. Але чому? Адже це неможливо, пам'ять у мене абсолютно досконала і виключає випадання будь-якої ланки минулої набутої інформації. Тоді чому? Тоді чому, повторив я подумки. У тім подумки я й міг лише повторити. Ні по земному, ні нечутними для людського вуха звуками емблеонської мови я промовляти не міг. Відповіді знову ж таки не отримав. І раптом я виразно почув голос учителя Омір'яна Маса. Правило застосування формули повернення – дев'яте, передостанням. Під час тимчасового перебування в іншій оболонці категорично забороняються дії, які можуть спричинити психосоматичні реакції у вашому справжньому тілі, що в той момент перебуватиме у надвищій незрівній субстанції. Дія? Якої дії? Але ж я не порушую цього правила. «Ніякої дії я не вчинив, нічого не зробив, щоб спричинило психосоматичну реакцію». Гарячково прокрутив час. І «Від мого перетворення увазу до того, як я став пригадувати формулу повернення».